Poštovani gledalci televizije, Bogušća i svih drugih televizije, srdačni se Lami pozdravi iz našeg studija. Ovo je vreme kad se družimo s vama u okviru emisije Uljepšaj svoj život. Opet smo s vama, dakle 20. sati i još jedna zanimljiva tema koja i kako zavređuje pažnju u vremenu u kojem živimo. Stamo u studiju, profesor Sanin Musa. Profesore, dobro nam došlo. Hvala, bolje vas našo. Ja rekoh da ćemo o temi koja je i kako, nekako zauzila posebno mjesto, nažalost, u vremenu u kojem živimo. Naša današnja tema zove se sihr. Šta je u stvari sihr, da približimo to ljudima? Jer čini mi se da mnogi ne znaju dok se tako počesto poigraju sa ovim pojmom. Smiljaj, vahvanurahim. Pa, pravost je činjenica da je taj pojam i ta riječ sihr jako prisutna. Uh, kod svih naroda, svih ljudi, rekao bih, na svim teritorijama. Ja volim kazati, znači, od, od Ljubljane pa do Skoplja i dalje, čitavom Evropom i sigurno čitavim svijetom, uh, to je na velika pošast, sihr. Možda je i najrasprostranjenija pošast našeg vremena. Gora od svi ide, ja volim kazati. O, dosta ljudi je, nažalost, njome pogođena. No, međutim, da vidimo... Uh, kao što ste i pitali šta je to u stvari sihr. Imaju dvije vrste ljudi koji idu u krajnosti po pitanju ovog pojma i, i ovog, ovaj, ovog događanja, bih ga tako nazvo sihr. Jedna ga totalno negira, a druga znači sve što se desi vezuje za sihr. Nijedni ni drugi nisu pravo. Sredina je u stvari istina i pravi put između ove dvije krajnosti. Što se tiče onih koji negiraju sihr, Allah Đelešanu ga na više mjesta spominje u Kur'anu i on je istina. Jer ono što je spominuto u Kur'anu, govorom naše gospodara, to je istina u koju nema i ne smije biti sumni. Što se tiče pakovi drugi koji e, su otišli u drugu krajnost i sihr vide u svemu što se dešava, nisu ni oni u pravu. Jer sihr nije svemoćan, sihr je vezan za šeitana, a šeitan nije svemoćan. Allah Đelešanu je sve moguć, Allah kuli še'in kadir, sve može I Allah time upravlja Sihr je samo iskušenje koji Allah Đelešanu daje kome on hoće Na to iskušenje stavlja koga on hoće Allah je mudar, zna šta je mudrost toga Činjenca da je mnogo ljudi pogođeno ovim belajem To stoji Ali znači sihr je jedno iskušenje Naravno Allah upravlja njim koji svačim drugim Uh, koje on daje, kome on hoće, dosta kažem u šednom ljudi pogođeno njime, a da bi nastao sihr, uh, tu šeitan ima velikog upliva. Znači taj nematerijalni, duhovni, za nas najčešće je nevidljivi svijet uh, džina, odnosno džinskog svijeta, nevjernika među njima, to su znači šeitani, njihov vođaj iblis. Znači još jedna od metoda kojima se on i oni služe da bi ljude zaveli, ljude znači odveli u, u, u zlo ovog svijeta i poveli u vječnu patnju na ahiretu. Šta je odnosno ponuka zapravo nekoga ili neke da se pozabave siherom? Kako nastane? Ponuka je njihova bolesna duša. Jer e, za siherom posežu ljudi, kako to kaže učinjaci, bolesnog gnevsa, bolesne duše. Ljudi, znači, koji su duhovno prljavi. On se može pretvarati pobožnjakom, čistim i tako dalje. Mi danas imamo jednu poplavu takvih gatara, vračara, sihribaza na sve strane. Uglavnom se naši za, za, za ogrnu plaštom i slama, smo s hafom rukama neke stave i mahramu koje to rade da bi znači privukli nauku masu. Ja to zovem eksploatacija neukiih. Naravno sve to će raditi za veliku materijalnu korist, materijalnu protunaknadu. Uh, kao što se i meki to rabi predstavljao da ništa neće naplatiti često, oni idu znači tim ovaj, putem da možda jednu ili dvije sanse učine besplatno da bi čovjeka navuhli, a kasnije ga, znači što se kaže u narodu, odaru žargonski. Uh, tako da time se bave ljudi zlog nefsa i oni posježu za uh, A sam sihr nastaje tako što takvi ljudi uh, učine korak prema šeitanu, prema iblisu prodaju tako svoj idunjaluk i ahiret. Jer Allah Đelešanu kaže, onaj ko se ovim bavi neće nikakve sreće imati na budućem svijetu, a i na ovom će propasti kad tad. Znači, sihr u osnovi nije mijenjanje stvari i oblika, nego samo znači, to je, pred ljudskim očima se promijene neke stvari, a ono u osnovi ostaju iste. I Allah Đelešanu kaže, za, kada spominje sihr u Koranu, Uh, faraonove sihribaze u vrijeme Musa ale selam alahovog poslanika prije više hiljada godina to je bilo jako popularno ni danas nije ekstremno nije popularno to vrijeme su znači bavili svi time i to je bio dan vid ovaj vid na, na, na da kažem ljudi napredni, koji su bili napredni to su radili pa je Allah džedalšanov poslao Musa ale selam kao svog poslanika da razbije to zlo na zemlji i Musa ale selam to učinio međutim kad su okupali ti njihovi ti sihribazi faraonovi Da se nadmeću s Musam, a.s.m. Al-Ađalešanu kaže za njih seharu uh, uh, a'iunan nas. Znači, oni su zamaglili ljudima oči. Je sihr u stvari, znači mijenjanje stvari pred očima ljudi, zamagljivanje očiju. Nije materijalna promjena stvari. Mastarhebuhum i prepadoše ih na taj način. Vajđaubi sihrin alzim i dođoše sa velikom vrađbinom ili varkom. Sihr je varka. Znači, to je njegov, njegov, njegova primarna ovaj, uloga da, da, da zavara čovjeka. Međutim, on ima, može imat svoje posljedice. Ima sihra koja utiče na mentalno zdravlje, ima sihra koja utiče da neko nekog zavoli nakon što se nisu voljeli, ono nakon što se mrzili. Ima znači sihra gdje se ljudi ovaj e, zamrze nakon što se voljeli i tako dalje. Znači, sve to može da bude produkt sihra. Tako što taj sihrbaz, odnosno čovjek e, zle duše, duhovno duhovno upropašten, napravi jedan korak, kažem ka šetlom, račno sam se nam započeo, tako što se e, materijalno uprlja. Pa ima ljudi koji, ovo ne govorim da bi to neko radio na ovo da bila, nego da bi kazali koliko je to gnusna prljava i pogona stvar. Ljudi koji unose u nužnike, u toalete, u WC, znači unose ovaj, hljeb na ko, na, po kojem gaze, unose Kur'an ili mushafe po kojima staju I razne druge stvari koje neću ovdje spominjati Na taj način se uprljaju I materijalno i prije toga duhovno I približe se šeitanu Sklopije s njim jedan kontakt, jedan pakt Kao što dvije firme napravi ugovor A svaki ugovor ima prava i obaveze Šeitan kaže čovjeku Moja obaveza tebi jeste da ti udovoljim nekim stvarima Tako što će ti kazati u nekom čovjeku nešto Što ja znam, jer mi imamo svi svoje pratioce šeitane koji nas prate, znaju našu prošlost. I on mu kaže neke podatke o tom čovjeku. O ovom kasnije dolaze ljudi kao velikom, tako ga nazivaju, pobožnjaku, velikom hođi i tako dalje. I on im govori neke stvari o njima iz njihove prošlosti. Naravno, to još više, nažalost, ubijedi ljude da je on neki veliki čovjek. Međutim, budućnost ne može reći, jer budućnost poznaje samo Allah, Đalešanu i šejtan koji to ne zna ne možemo kazati ništa iz budućnosti. Ako pokuša najčešće pogriješi. Tako da ovaj tu je suština koju pametni ljudi prozru, međutim velika masa nažalost željna e, slamke spasa posježe, posježe za sihriz bazima, gatarima, vračarima i tako dalje. Nažalost e, društvo kompletno i mediji forsiraju ovakve. Mi imamo znači poplavu na raznim medijima, na televizijama koje se emituju Ovaj, i koje se gledaju u našim domovima, poplavu znači takvih vraćara, sihriba za gatara koji naravno za ponoći počnu da govore svoje seanse, da ljudima znači bajaju, vračaju govore im budućnosti i tako dalje, sudbinu. Oni naravno o tome ne znaju ništa. Mogu nekada nešto pogoditi, istina je. Tako što šeitan znači ovaj, s kojeg stupio u pakt sa čovjekom, penje se u nebeske visine, sluša kako to kaže Muhammed aleyhi salatu oselam po nebeskim busijama razgovor meleka koji Od Allaha budu obavješteni o nekom čovjeku, konkretno o djetetu u majšnom utrobi četvrti mjeseca za čeća, Allah mu pošalje Meleka da mu zapiše sudbinu, tako da Meleke razgovaraju tim stvarima, to uspije malo da prisluškuje taj šeitan i kasnije bježi i vraća se na zemlju svom partneru čovjeku si hribazu, da mu kaže te neke stvari tako da oni nekad uspiju i pogoditi nešto. Ovaj, za uzvrat pravo šetana kod čovjeka nakon ovoga što mu je kazao, moja obaveza je to i to, ali imam sad pravo kod tebe, a to je da mi učiniš neki ibadet koji se čini samo laho Đelešanu. Hoću da mi padneš na srđdu, hoću da kurbana zakolješ u moj ime neolahavo i tako dalje i tako dalje. I naravno ovaj čovjek tu totalno gubi svoj ahiret, izgubit svoj dunjaluk, on se je prepustio šetanu, prodo dušu, kako se to kaže, za neku malu korist. I Allah Đelešanom naravno to Kuranu e 102. ayet sure Bekare na 16. stranici mu s hafima uglavnom govori o tome znači porijeko Sihra i tako dalje. I onda ovaj imamo tu jednu stvar sa jednom pošast gdje, gdje, gdje su ljudi pogođeni ovim stvarima. Jer ako mi se neko ne sviđa, ja odjem Sihri bazu koju u kontaktu sa svojim šejtanom, šejtanima ili jednim od njih, a svaki od njih opet ima svoju vojsku džina šejtana koji mi ne vidimo, napada na čovjeka i ovaj dešavala se to što danas što danas nažalost možemo vidjeti, možemo primjetiti naravno. Ovim upravlja Allah dželešanu. Šejtan je svemoćan, se svi šejtani, sihr i baze svijeta okupe da načinje zlo čovjeku. Ako to Allah dželešanu ne on mu ne mogu ništa. Ovo znači moramo znati i ovo je naše vjerovanje koje nema stupanja, je ovo ispravno vjerovanje. Međutim makola hoću iskuša čovjeka. A najčešće za muslimana, mumina, vjernika, iskušenja su dobro, to smo već govorili ranije. Onda nekada i može se desiti ovo jer Može da ljudi nekada zaborave na svog gospodara pa se preko ovoga vrati dosta ljudi jer se prepadne ove stvari i tako dalje. Ja sam ovu temu eto ovaj volim o njoj pričati, nešto mi je draga i ukusna kad sam o njoj pričam, zato što je mnogo ljudi ovom, ovom ovom pošasti pogođen. I mora se, znači, ukosio sam za potrebu da kažemo nešto o tome da oni koji gledaju ovu emisiju ovaj i preko ovoga pokušaju nekako saznati istinu, ljepšati svoj život i tako dalje. Kažem još jednom, znači, poplava je i gatara, sihribaza, vraćara, koji su stupili u kontakt sa šetanom i koji nam kao predviđaju sudbinu budućnost i tako dalje. o tome ne znaju ništa. To zna samo Allah Đelešanu. To je njegovo svojstvo da poznaje našu budućnost, našu sudbinu i niko osim njega. Oni mogu nekada pogoditi nešto, rekao sam zašto. Najčešće na to dodaju mnogo laži jer im šetan slaže mnogo, pa i oni onda slažu ljudima. Primjer horoskopa koji su jako popularni, gdje na jednu istinu imamo 99 laži, ali ljudi su ovaj takva stvorenja da se ufate te jedne istine, a one laži za nemar i onda vjeruju u horoskop, to postaje na pošast, a u stvari tamo će samo naći razne priče koje se ponavlja jednom 15 dana, vrte se u krug ili mjesečno i godišnje i tako dalje. Tako da, ovaj ta priča je široka. Ja bih volio ovim putem eh, poslati poruku i odvratiti od tih znači koji predviđaju budućnost sihriba za ljudi, I tako da li ne mogu ništa dati čovjeku u osnovi. Nego Allah je taj koji daje. Mi smo, znači, u jednoj vrsti milosti Allahove zato što ne znamo svoju budućnost, svoju sudbe. Jer nije svakome idealno kroz život to što prolazi. Uh, mi smo govorili da je životni princip inne me'l usri usra zaista poslije teškoće dolazi olakšica. I to se non stop smjenjuje. Znači nas neminovno, kao što vidimo svoj život kad bi se krenuli unazad, da je pun problema, teškoća, iskušenja. Tako će sigurno biti u budućnosti do kraja života. E sad kad bi čovjek znao svoju budućnost, sudbom bio jako nesretan. On bi se osušio od nesreće zato što zna za godinu dana da će mu neko umrijeti. Tamo za godinu i pol možda će se desiti nešto loše tamo da će imati udes, tamo da će mu možda bit povrijeđeno i čovjek bi samo iščekivao te događaje, on bi, on bi se znači suši. On, on bi iskopnio, on bi nestuo zbog toga. I velika lahva milovost prema nama što ne znamo svoju budućnost, svoje sudbe. To poznaje samo Allah. Če? Dobre, evo, znači, ovako otprilike, iz ugla običnog čovjeka sihr je najprljavije sredstvo za kratkoročno postizanje cilja. Jer ne može se biti uh, vječno okay. po tim i zato me zanima Kako prepoznati to, ako koja je zaštita ujedno? Dakle, da vi baš ne lutamo, upravo ono kako smo rekli na početku, postoje ljudi koji vjeruju iz krajnosti u krajnost. Da je to to ili nije to, ali kako ga na vrijeme prepoznati? Jer ne može čovjek biti vječno po tim utjecajem. Čovjek će po tim utjecajem biti onikov njegov gospodar hoće. Najčešće ćemo, kajem, još to iskušenje, da bi spoznao svog gospodara pravi put i da bi mu se vratio. tada se najčešće e, taj utjecaj isklanja od čovjeka. Ima, međutim, ljudi koji nisu u pokornosti Allahu, Đelešanu, a po tim su utjecaje. I oni to ne znaju. Jer šeitan u osnovi želi odvratiti čovjek od njegovog puta ka Đenetu i usmiriti ga ka Đehenemu, gdje će i on, Allah mu je to propisao, odredio i dao mu da zavodi ljude, ali mu je rekao, tvoje mjesto je Đehenem, hoće da što više ljudi povede za sobom. I Sihri je jedna od metoda sredstava na tom putu. E, tako da, znači, čovjek, kada takav čovjek krene putem vjere, šetan se uz burka, ne odgovara mu to i on osjeti, tada čovjek osjeti posljedice tog šetanog djelovanja. Znači, jedna od najuprečatljivijih e, znakova tog šetanskog djelovanja, znači sihra, jeste što čovjek e, ne može činiti ibadet Allah u Đelešanu. Kada čini ibadet, bilo je to namaz, bilo je to učenje ili slušanje Kur'ana, Ili nešto, treće i četvrto, osjeća teške posljedice. Osjeća gušenje, osjeća davljenje, osjeća ovaj, da se trese u namazu kad klanja, ima jake glavobolje, ima često ružne snove. Često ima ružne snove, često ima snove koje ukazuju padanje i tako dalje. To sve može ukazati, može ukazati da znači ima tog uh, sihra, ima tog djelovanja tu. Nekada i ljudi sami sebi, da tako kažem, svežu taj sihr, Jer izlazak u akšam, prvi akšam, mi imamo jednu, recimo, modu da roditelji izvode svoju djecu na polju prvi akšam. A prvi akšam je vrijeme kada šeitani se šire zemljom, kada, znači, masovno izlaze ovaj svojih jazbina i kada su, naravno, što naša djeca i odrasli koji ne znaju za zikr, za spominjanja Laha, lahak pljen za njih. Oni su, znači, tada naša su djeca, ko, ko, ko što je našo djeci loptara s igra s njima, Tako su igre s našom djecom, aj i sa odraslima. I vidite, mi nekada to sami sebi pričinimo. Zato je Muhammed s.a.v. u hadisu koji bilježi imam Buhari rekao Kada nastupi prvi akšem, uvedite djecu u kuću. Nemojte ih tada puštati. Zatim zaključajte svoje kuće, pogaste svjetla, pokrijte hranu i pić. Jer to vrijeme kad šeitani izlaze i nekih 45-50 do 50 minuta od tog prvog akšema to traje. Tada može se djeca izvesti, može se znači rati ovaj, neke normalne stvari koje je dotada, ali ovo jako, jako opasno, nezgodno vrijeme. Da se sjetimo što je zači, kažu, najčešće ka prvi jakšan je najgori za vožnju. Ima to svoje. To je upravo o čemu govorim. Znači, tada šetan izlaze i utječuje insana, tad je smjena dana i noći, to je velika stvar. Allah je želešanu spominje, vahti lafu leili on nehar, smjena dana i noći, i to jako utječe na čovjeka. Tako da, znači, nekada insan sam bude kriv za neke stvari, normalno izvede dijete tada, nekada zna nagazno šetana da nije svjestan toga, učinit mu neku drugu ovaj nelagodu, ovaj, mu vrača, oni su prednosti, vide nas, mi njih ne vidimo, Allah Željšano je tako dao, sve ćete dokompenzovati na sudnjem danu i tako dalje. Ili, recimo, uh, druga stvar kada čovjek sam sebi, na primjer svadba, mladoženja ovaj, popio, pijan, Aj i mlada nije ostala imuna na to i onda naravno stupe u odnos između muškarca i žene, što je sasvim normalna stvar poslije toga. U takvom halu njihovom se začne dijete. Šetan je, kako to kažemo, partner u tome, i automatski to dijete bude dodinuto šetanovim dodirom i već mu je sihr načinjen. To dijete kad se rodi i kasnije kroz život to osjeća. Kaže mi še jednom, prošao sam čito u Evropu na ovom putu, Uh, mnogo, mnogo, mnogo znači ovakvi slučajeva, mnogo problema se vidi Bili muslimani, bili nemuslimani, mnogo znači ima toga Analizirao sam i rekao sam onda znači od samog stupanja u brak sa alkoholom Nastaje ovaj, ovaj problem i ova stvar Šta je rješenje, šta je zaštita? Vidite mi, druge zaštite osim spominjanja Allaha nemamo Druge zašto osim naše gospodara da nas zaštiti od ovoga mi nemamo Jala Đalešanu taj ključni ajet koji odgovara na pitanje zašto smo stvoreni. Nisam stvorio, kaže Allah, ni džine ni ljude osim da bi mi i badet činni. To je pravashodno. To je pravashodno. Spušten je Kur'an kao stresno za upotrebu. Pazite mi, kad uzmem u mašinu za veš suđe i tako dalje, kompjuter, ako hoćemo sami nešto tamo rati bez stresa za upotu koji svaki preizvođač priloži, mi ćemo pokvariti tu mašinu. Zamislite, insan kao savršeno stvorenje Allaho je da je došao na ovaj svijet bez svojeg sredstva za upotrebu, da je prepušten samom sebi i znađi sam način modu svog života. Naravno, ovaj, čovjek bi bio jako nesretan, pokvaren ko se pokvari, ko što jeste, zato što je ostavio Kur'an. načela Allah je Želešana se stvorio preoshodno radi Ba'adeta, spustio Kur'an Muhammed Aleyhisselam i pokazao njegovim primjerom šta je naš put, i ostavio nam to, da idemo tim putem, da bi bili sretni i zadovoljni. Ako čovjek ostavi to, neće tim putem da ide, automatski će biti nesrećan pokvario se mi vidimo, znači, produkte toga. Naša, znači, zašta, zašta od ovog svijeta, od, od ovog musibeta, pardon, od ove nesreće, od ovog belaja, od ovog iskušenja, jeste ibadeta lahu, sečda lahu, zikr, spominjanja lađa. Mi nemamo druge zaštite. Znači, ne može, nek neksa ljudi ne obmanju nemamo druge zaštite. Allah Đalešan je to ostavio, zikr, spominjanja, laha, seđda, abdest, čistoća. Čovjek treba da što češće bude pod abdestom, da liježe u svoju postelju sada, s abdestom, jer mnogi ljudi se žali na nočne more, na da ne mogu naspa, zaspati i tako dalje. Znači, prava shodno leći u postelju s abdestom i to je znači ovaj. to je put. Ja ne mogu nuditi slamku spasa, kao što rade razni drugi s vraćari bazi koji kao uče ljudima, a u stvari oni su uspreze sa šeitanom, pa im samo, znači, materijalno uzimaju, uzimaju znači od njih i na kraju im ne pomognu. Ovo nam je pomoći zaštita. Mnogo mi se ljudi obratilo. Vidim da ima te probleme, simptome, nisam imao šta da mu ponudim, osim da kažem zikr, spominjanje Allaha, Đalešanuhu, A, to je put, to je zaštita. I to je na kraju krajeva lijeđu. Onaj koji je u fazi da se može time odbraniti, alhamdulillah, Međutim, najčešće neki ne mogu više time se odbraniti, nego moraju dodu kod ljudi koji se specializovali za učenje Kur'ana, da bi znači ovim uproučili takozvanu rukju posebne dijelove iz Kur'ana, posebne uh, sure i ajete, da bi to utjecalo posljedno čovjeka i da bi taj šetan, znači šetan ne, ne može da, da sluša zikr, šetan ne može da, da sluša Kur'an. I on znači bježi od čovjeka. I Muhammed selam kaže kada se uči ezan i kamet, šetan pobjegne daleko samo da ne čuje te riječi. Znači on bježi samo od toga. Sve drugo, znači on se neplaši naših mišića, našog dobrog izgleda i tako dalje. Ne ide za našim parama, nego samo znači ide za našom prljavom dušom, toga ga privlači, a bježi od čistoće, bježi od čovjeka koji je u Ibade, to Allah u Đelešanu koji zikri i spomnije svog gospod Pošto dan gledaoci vi pratite uljepšaj sve život ostavite s nama i u nastavku Poštovani gledalci, dalje ste s nama u emisiju Ljepšaj svoj život. Ovu smo posvetili Sihiru. Najvećo je pošaste današnjice modernog doba, ali međutim svoje korijene vuće i mnogo prije nas. Stoga je uvijek bilo govora o ovome, ali uvijek treba i govorite kako se zaštititi i prepoznati sve to. Ja ipak moram postaviti još jedno pitanje. Kako razlikovati osobu koja liječi Kur'anom i koja se koja to zapravo krije u liječenju Kur'anom i za siher baza. Mislim da je to jako danas važno. To je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Uglavnom onaj koji ispravno liječi on uči Kur'an. Znaci čovjeku koji mu dođe, osobi koja dođe uči Kur'an. Uči znači ovaj dijelove, kazao sam Kur'ana, sure i ajete koji su sastavljeni maksus za to. Osoba pak koja je usprezi sa šeitanom, a pretvara se kao dobri, kao hođa, kao onaj koji liječi i pomaže, on će prvo gledati materialno kod osobe koja je došla, zatim će ga često pitati za ime majke. Patsite, znači kad čovjek pita za ime majke, a predstavlja se kao onaj koji liječi, on je usprezi sa šeitanom. Ovaj, čovjek koji liječi iskreno Kur'anom, uči Kur'an, ne kako se zove majka, koliko imaš para i tako dalje. Zatim ne uče striktno samo Kur'an, često imaju svoju knjigu koju predstavljaju kao neku svetu knjigu, u stvari to su siribatski zapisi jer sve ta knjiga pored Kur'ana nam nije potrebna i naravno hadisa Muhameda sallallahu alejhi koji nije govorio po hiru svome nego samo ljudskim jezikom ono što mu je gospodar Allah božanskim jezikom spomenuo i tako dalje. E, ja sam došao do ovog dijela kad sam spomeno da me dosta ljudi pitalo šta i kako, vidio sam dosta ljudi da su u Musibetu potrebi za, za, za, za lijekom. Ova I onda sam htio da im dam neki zikr, ali često sam morao da pišem i to bi dugo trajalo. I to me ponukalo, hvala Allahođe Lešanu, da sam i napisao knjigu koja, koja je jedna vrsta preventive, jedna vrsta i lijeka, rekao bih. Ali Islam je prije svega preventiva gdje je pravilo bolje ispriječiti nego liječiti. Tako da ću vas ja pomenuti da je izašla ova knjiga koju smo eto dugo najavljivali, ovaj, nenamjerno, ona je izašla u svjetlo dana sa naslovom Smiri sebe i svoje srce, najljepši zikrovi muhameda Muhammeda s.a.v. I to je rekao bih nastava knjige Stotinu najljepših dova Kur'ana i Suneta. E, I u ovoj knjizi sam, ili knjižici sam znači skupio zikrove Muhammeda s.a.v. Pogotovo njegov jutarni i večernji zikr kojem čest obavljao, znači posebne dove koje je učio ujutru nakon sabah namaza, može i prije, i najveće je prije akšam namaza, a može i kasnije, znači njih ima 15-20, ja sam spomenuo neke od njih tu, ukazao sam također na namaz i šta se uči na, na, nakon namaza, pogotovo nakon sabaha i akšama, da bi se čovjek ovoga musibeta riješio, odnosno da bi bila to preventiva, I tako dalje. Ukazao sa na posebnu vrijednost neki kuranskih sura, kao sura kao što su sure Ihlas, Felek Nas, Izađaj Nasrullahi, Vala Fetuh, Kulja, Ejuhle, Kjafirun. Znači ove je kraće sure koji uglavnom naš narod poznaje i naša djeca. Znači koje su vrijednosti tih sura. Allaho je blagodat prema nama da je najkraća ili jedna od najkraćih kuranskih sura Ihlas, Kulhu, Wallahu, Ehad. U stvari sura sa najvećim značenjem, odnosno sa vrijednošću Rekao je Muhammed, sallallahu sallam, njena vrijednost je trećina Kur'ana. Znači, kao trećine je Kur'ana i tako dalje. E, također, uradio sam 11 dova, pošto sam vidio da je knjiga najljepše dove Kur'ane i suneta bila jako lijepo prihvaćena i zbog onih dova e, koje sam sam od sebe, kažem, napisao, koje su na Kur'anu i sunetu, pa sam još 11 takvih dova ovdje ovaj, e, u ovu knjižcu znači, stavio i napisao. Ima jedan dio savjet onima koji pate od nesanice, Ima jedna šematski priga zatim kako se čuvati od sihra I tako dalje i tako dalje To je znači neki dijelovi ove knjižice Koji ima blizu stotinu stranica Može se znači lahko pročitati Međutim njena namjena jeste Da ljudi sebe bom njenim Allaha mnogo spominju Da im ta knjiga bude uvijek pored njih Pored mushafa koji drže da bude i ova knjiga Znači uz knjigu, knjige Dova I da to bude štivo s kojim će se stano družiti Jer štivo za svaki dan Kao što su iz to Dova Knjiga za svaki dan, tako da, eto, nadam se da će sebebom ove knjige ljudi mnogo Allaha spominjati. Kad sam je pisao, to sam molio Allaha Đelšanu i što sam molio Allaha kad sam pisao sto neljepših dova Kur'ana i Suneta. I vidim, ilhamda, da je knjiga jako lepo prihvaćena, da je ljudi čitaju na hađu, nose sa sobom na refat i tako dalje, što mi jako drago. I evo, spomenuo bih još jednu knjigu. Ova, još jedna knjiga nije velika obimom, ali jako značajna, jako inspirativna. Uh, knjiga znači Riječi i srca, to je autor, autorice Ajše Gorčević Musa, to je njen prvijenac. Ovo je knjiga koja se čita u jednom dahu sa 24 pjesme, znači islamsko-bošnjačkog backgrounda, jer je svaka od te 24 pjesme uh, prožeta nekim islamskim motivom spomijanjem Allaha, njegova poslanika, nečim našim bošnjačkim itd. i tako dalje, i 10 kratkih priča sa poukom naravno opet islamska povuka, naravno što je ovo atraktivno za omladinu i za žene, jer je žena pisala, žena najbolje zna kako ženi priči ovaj, i naša omladina šta da im damo da pročita, znači te priče su jako inspirativni, deset kratkih priča s islamskom povukom mi znamo da je ove godine žena iz Kanade dobila Nobelovu nagradu za književnost zbog svojih kratkih priča ljudi više nemaju ekstra puno vremena i ne žele da čitaju velike, teške, dugačke stvari, tako dakle, se treba i tome prilagoditi onaj ko se bavi knjigom. Tako da ovu knjigu, znači, sa srca preporučujem. Mnogo, mnogo je suza već do sada izazvala, skoro izašla, ali čujem ono što vidim jako je lijepo prihvaćeno od ljudi, sa velikim pohvalama se ljudi obraćaju, Uzmo da pročitaju jednu tu pjesmu, pročitaju čitavu knjigu za, za sat vremena. Ova, ja lično nisam uz poštovanje bio ljubitelj poezije. I govorim, znači, subjektivno, ne, go, go, govorim, pardon, objektivno, ne subjektivno, samo ovu knjigu, znači, uzao da č Mogu sam zavolio poeziju, sad gledam, znači, kada je u nekoj knjizi neka, neki stihovi, uspoređujem s ovim, tako da, eto, ove dvije knjižice stoga znači, srdačno te poručujem, promoviram. Ova knjiga Zikrova je već dugo bila najavljena. Kazat da će se moći nabaviti jedna i druga uh, knjiga u knjižari Book Lina na Grbavici, Grbavička džami, Jordanska džami, Grbavica 1, te u prostorijama mladih muslimana, znači Moriča Han, Moriča han saračima. Također svaka bolje opremljena kižarača imati ove knjige. Uh kazaču da ako Bog da 23. trećeg usredu inshallah počinje to je prekosutra. Počinje ovaj sajam knjige u Sarajevu trajaće do 28. Ove knjižice će se ove knjige će se moći naći na štandu mladih muslimana znači, štand Buklaina također, štand mladih muslimaneka, tamo ljudi potraže Ja ću pokušati 23. i 24. da budem na sajmu, na štandu također mladih muslimana, svih koji će da se upoznaju, da im potpišem knjige i tako dalje, da popričaju, da, da, da, da se posavjetujemo. Biću, znači, najvjerojatniji ako Bog da tu. Tako da pozivam svoga ko želi da dođe. I kazaću još da 23. to je prekostrenšala također srijeda, u prostorijama mladih muslimana u Saračima, bit će održano moje predavanje, znači održat predavanje koje je iz ciklusa Velikani Islama, to je ciklus koji sam započeo u vremena, u Moriča Hanu, prostorija mladi muslimana, govorit ću o Ademu, aleyhisselam, prvom čovjeku, prvom Allahovom poslaniku, našem pra-otcu, pradedi pra ljudskog roda, i vezano za tu temu upravo znači šetan, pojava i šetana, automatski sa pojavom Ademu, aleyhisselam, a Šeta nam je donio, nažalost, te osobine koje su od nas jako zastupljene, a to je umišljenost, arogancija, mržnja i tako dalje, korijeni i posljedice toga. Tako da, eto to, najavljujem predavanje u srijedu. Ono će, ako da biti održano s početkom u 20 sati. Znači, u srijedu, preko sutra, ako Bogda, Moriča Han, prostorija mladih muslimana, Sarači, u 20 sati, i također, kao sam znači, za sajam knjigi koji također počne u srijedu, preko sutra, 23. Dobro, sasvim dovoljno informacija, a nadam se da ste proveli lijepo vrijeme s nama. Ovo je bila jako zanimljiva tema, posebno kad smo govorili o Sihero. Lijepe riječi, svakako da dobro dođu, a najljepši su one koje su zapisane u Svetoj knjizi Ustavu muslimana Kur'anu. Stoga nemojte dozvoliti da ta knjiga koja je izvor života i uputa ostane negdje u vašem ormaru ili negdje na visoku umotana, sama po sebi ne znači ništa, ali još veće značenje kad je čitate. Budete s nama i narednog puta.